ام آباد بسم الله الرحمن الرحیم باب و صفت الصلاة باب دے بیان دا طریقی دا مانزه کی طریقہ چی کم دن دا مانزه آغاز کرکی اس مخ کے شرائط بارانی چی کم دا مانزه دا پارز ناغا بیان شو اس چکم دنو ذکر کی طریقہ دمانزو فضیبات کی باوصیبت السولات کی طول مجھ ذکر کی طول چکم منزن آغا ذکر کی بیار اس تو چکم اہم ارکان دی پاگی بانی جدا جدا باب قائم ای لگا کرعت بانی با جدا باب سکی قائم کی پروکو بانی با جدا قائم کی پسجدہ بانی با جدا قائم کی نورو آہام و خبرو بانی با باب قائم کی جبکمو مسائلو دمونز بانی باب نا قائم ای حوضی باب کیراغلیوی نواغی بانی با بحث مختصر طریقے سرپدی کیوشی وکوم باندې باب قائمی نو او باب کې بیان شي مونږ چې انده په عبادت کې aha مو مونږ هغه یو خوښوي قلبي د وین ارزه کوم ذکر لسانی او دره عظیم بلرکان تادري سجنو مونځ دي درونه عبارتو یو چې کوم د الخشول لله الله تعالی دې کول د وینځه کوم د نو ذکر لیتانی حاضر کامل بلرقان ووجد ذا اصل خشوع قلبي دا اَلَا <العلى> اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُزْغَا اِذَا صَلُحَت صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اِذَا فَسَدَت فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ نواز تلسیز <آه> قلب دے اکل <كلا> قلب کی خضور آشی اذا <ده> عجبه <ده> دا قلب نوکره دا دا <ده> دیا دا <ده> جڑو خبر ظاہری <داهرئي> دا <ده> جڑو خبر اخکارکا والغاڑی ورسارا چی کم دینو ارکانانیم نوکري کول غواړي چا هغه د زړه غ دا چغه په خولی شو شي کار شي او بیا عامونو بایم شي کار شيتهشه خوو داسې کمدنو قا میدللی نه شي اوبرابردللی نه شي داې ک لیسانانی دا د هغې تعغیر حقیقت کې پهمونږ کم زوروری نمم به په ذکر زور ورکو او فارکانو به زور ورکو چې زلت ته تاثیرته شي لاړ شي اصل خداه چې د باطن نشورو شروع شي ظاهر ل را شي خو کله د ثولت او د کمزور زورو خلکو د پااره ظاهر نه شروعرو کوله شي چې باطن تهته شي شي باین تهلاړ شي نو دادرېې زونه ضروری وو یا بدی کی دریو واړو کی یو د دې وحدو یو مخرج اې حدا او دو محصل لکمال یو حد څه ورځې کم ده نو دا ارکان د دې واړو کی پدومرا اندازہ چې دی مواری څه شي فارغش بیماری څه شي فارغش لکه چې مونږ یې پوښی او زیواري شي پارېه شي نه شومون زی پوره و شي زی مواسه شي پارېه شي داې کمو یو حد دی بیم حد دی چېغ کمنو محل د کمل دی چاغه وشي په طرریق د احستان سره ناظری وڑوشی ناظری سزنان کو ذوی قلبی ذکر لسانی اوتامیل لارکانو پتہ سر اندازو سروشی تازین دارکانو پتہ سر اندازا یا مرتبہ دے احسان وی مرتبہ دے چاری احسان وی کہ اولا نے اوولنې دربنده ځمواري فارېږي داوی درې څنګه ني یو وسانګه یادا یو شوبه چې په موږ سکري د داسې سزان زنان او ساتلې شي چې پاري ای آداب واجبې دي د سکار د پمونس کې ونشي چې عادت یې شي دو پهمونځ کې د داسېڅ نه شي چې پهمونځکې نقصان را ولي چې هغې تممونځ ولی شي یو خدای چې د سرهورتهمونځ نه شي و دوباره کول غواړي په دو ماغ دی چې پهمونځ ک را شي نقصان را شي م داسې اگر چې ده واجب نی په لکه د نقصان نوځان ساتل واړي او در ام دا دی شی پا ترک سخ ملامت ای پا ترک دا غیبانی سخ ملامت ای نو خولن دا شیدی مولی الله صحیح فارغی چې شی رکن کی کمی را نشی واجب کې کمی را نشی او پا سنتو کې کمی را نشی نو مز اداکڑی شی پا ارکانو واجباتو پا فرائضو واجباتو پا سننو د ټول سره د کندونو مسکرې ادا کړې شي زموږه كامله پاره راشي دا زمي د فراغت د پاره کوم مرتبی دي استان په پرني او نه شوی صلی الله رحمه الله تعالی فرمایي چې دې کې فرق لګراو چې دا رو کو نه په دې سره نقصان راځي په موږ کې او دې سره باندې مستحق د المامتیا دی دې دریو والو کې دا فرق لګسو ګرانو ردیوژن په پخواو مینسکی استیلاف راغی تو چې اوسې ته فرض وې څوک ته چې کندنه کوي ما دې وې په لکه چموژ خک کایله کا چې د ماري خفارغه شي ولې درو واره خیال ساتل پکاري داګه د زن ته په سن امامان سنت وې وبلو ته کوي فرض وې یو وخت فرض وې ورغوتو عادي ان چې د ټول <سؤال> په طریقه وب تختې منځو کې د ټول سيزون له حالو کې د فرض او واجبو او د سنتو په ب کې د دینو برسې کې سبق نشته خبرونه پوسوي صدا دري چې د دې سيزونه راتري دا د دیو څنګه دی بریښه عبد چې منځي مصلې فارغه شي مخرج ان له او په صحیح طریقه سره کوم نن د باندېماس شي قارې و شي د دادا غیث شعبانی انور رستو رکو سجدا کې د هغه بیان راځي چې مرتابیر احسان سره وکړي شي قارې شعب رستو راځي مرتابیر چا سره وکړي د دی بات کې و دی بابو صفه الصلات کې د آدري وړ ذکر کوي خو نشوي هم په فرایز وب کې هم په واجبات هم په سنن دولبه ذکر کی ختم کې اختلافه دا اختلاف اکثرد اکمالي اختلاف اکثرد چي اکمال یعنی یو امام بووي چې دا طریقه ښه كامله نه بل بووي نه دا ښه كامله نه یو ویاثته پوری وروه ورس ته پوری دادو مرجه کمندونو سره شدید اختلاف نيوي دیندار سره سخت اختلاف دي که دوه مرا خاص دي نيوي شي کمندونو په کار دا ټول خبري راتري واړه دا به یو باب کې څنګه ذکر کیږي او دا ټول د دې اسلامي راجمانی چې د تکړه دا مزیمت خلل څخه کیږي فاريقي په کامل طریقے سره به سم شې فارې نشي دا دري واړه چې اوب د دې دې هدي باب کې واړه ذکر کیږي او ولنه روایت دې دا حدیث او مسي و صلات دې حدیث سکر من از مسیح السولات آغا ذکر کی آن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجولا یقیناً یو سولے داخل شجو مات تھا صدی اللہ عنہ دی لکی لی دی کہ خلاد ابن رافیہ خلاد سکر من از رافیہ آغا جو مات ترابے صدی ظاہر کی اشکال لے کہ خلاد ابن رافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شوهده ب دی بدر کې شید شوی دی او بوه را په شپګم یا پهوم کاال مسلمان شوی م نه دا ووي او بورره چې ان نه غجلن نه خلل مجد د کوم زی خللا د نرا دي ل وو پو نه شوي خلله د دا دی چې دا بحر رضی اللہ تعانو بل صحابی ناوری دلی کو صحابی طول آغا عادل لی آغا طول اعتمادیان نی وکا غی دے حضر شنسو نقصان نکے یو صحابی دا بل صحابی ناوری دلی واغ صحابی دغه غا حضر کی واتتا حضر کی دا پا حدیث کی نقصان نکے نقصان نکے دا حدیث کی انن د خل مجد تړی جممات ته راې او نویر سلام جاې س چې ناحیتتل مجد نو سلام ناستو طر د جممات کې فپل لا دمونپ از تخری رااف کي موزه کیارهمله تا لاې ک کوي چې ظاهیره چې دا صحيل مجددو چې د جممات تهډ نه شو دووره کا تهیوول <تحیت> وکل فله نه جممات ته رادن نه شو فله نو موزی وکو ته تونول مازی وکل تونبا بیاارري فلهو سلام نبی نګې سلام نو وي فرمیلوا که سلام سلام ته لییک سلام په ارج ف ل قیل نه کلم ته سر ور ش تا مو پهاللی مونجوکم ین نه قلم تو سلته نه دی کري هغه لا جو بیاې نه غور بیا راغې نو بیا سلام تی اواپس سانانهې بیا ل بیا راغې نوبییر سلام ته وي خود ق دی نو ساميې را ته وخری ک په اوس نبی اسلام دا بیا بیا او ل لږو ظاهر کې خو دا تقریر االخطا دی او دا جایز نه دی چې دا غلط موږ کوو نبی اسلام دی بیا او کاغذ بیا غلط کی کاغذ بیا غلط کی داغه تقریر االخطا او دا جایز نه دی د یو جواب دا تقریر االخطا نه دی دا تحقیق االخطا ده تحقیق االخطا ده چې دا د خپل غلطه پټول کیږي پله غټه وته سهولهږي پټه وته سهولهږي دا تخریر الخطا دا تحقيق الخطا له غټه وته پټه لهږي چې زما په خپل کې دا د دې چې د سره اهميت د مانځ په پیدایشي اهميت د سره مانځ په پیدایشي په دغه مرزي هغه ادا ست کوي دا سره کومه اهميت نشته کنه چې د واره وږي چې د سره امنیت پیدا شي درې چې د سره طلب پیدا شي په خپل طلب کې چې ما ته اوخا پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم وي چې د دې کې طلب شي پیدا شي چې به سره وته اوخا پیغمبر هغه سره قدر دینو دا غو سره ثاني خاړه طلبون باندې کېلې شي به دغهټ سر مووانی مووجود دي او د تعالم او نبی ل سلام د تعالمغ موان رافه کول سوو یا دهغ چې دا د په د مخته مناسب دي خبرهبی ل سلامته سلام غ موان د په کول انتفا د موانی او د تعالم وي کوله ز ته به موقع ته غورې م ګورې کله ده کل داسې په پخره یو ځان تیوب ویني ولکه دا لري کته پرات کوي هغه دی یو بل وخت غلتاید په اړه د ریكي لکهونه شو په ته غادي ته موقيت وګورنو هغه راه راکاله الله رحمه الله تعالی فرمایي چې زړه کی روانم برل کی انه ما تر بلګره نو منګاړو ادا تو کو بیا ځاو جمع اوړه او دی په لیدو تل می غ لګ نه مونږ سرس وک نه جمعمه وکړه نو وي ما ته د خپل خادم ووي چې حضرت ته زه د مونږ دعوت مرکئ فمه ورتهوي چې دعوتته سااج دی ما مسلمان دی زیولي د چېد س کوې او دستس کوي او تا بانغوي پریلکې مونږ دواو جمعمه وکړه نوبد دا دعوت پوره دی دا دعوت پورهدي د دې دروازه ته نشته وی خير چې ما مونږه زخه دا سره قط قصړی سرکې نهسته ماکه مونږه لکه رومه تفکېره وکړه مون هغه سره نوې خبرې شروع کړې د ما نه څه پوښنه کول بس لږ سات پس هغه ما ته وایي چې یره بس څه چې کندن واستام ورې شو ما وته چې ولې چې چلې وچنا داسې چ سره ټوله کار غجرری ما ته وه تا ما ته په دی ک سوونوي لکه چا او دا سوزیې را ته په دور نو وي چې رپسهمونځ ماته چې د موږ دووت مې د لنظر نهکو لکه خړی شومچنا چې لکه داسې مسه نه ده او تام او تنافیره نه کړم او تازهم مع لکرم نو ف د نری ما ته خبره په زما اولسته په ځدل کې تراوفه ته زما د نتاویات بورسه چې دا سمو شی مصیبت راغله زما د نتاویات بورسه دلته یې ته مصیبت راغله انې تا عمل اول مال داومت رانه که تاول زما اله کمپټ راغلی کومو تا مال تا ما سره خبرې وکړي انو یو چې پندل یو او داسونکو ما منځم کومار سکوما راته د سکو اومې منځم کو هر څه برابر او بیاس چې کمو به قده و مجلته حاضریدو په داې چې لکه موقع مناسب په مو خو ب را خله سوړه ل ی ف دی فین نه کلمته سوال منځ ک تا مونه کړی فره جا واپس شو فله نو منځ وکو س مجا بیا راغې او ف کاه فالسه د پهیم او ف لقي یا فرانا غزنت د دینه رستن یو یا رسول الله مالم النور درځ دکر الله ته چې سره راځي هغه یو کلو ما دسم منځوخه یا لوی صلی الله والسلام او تو فرمایې اذا قمت الى الصلاه فابدلوا کله تو منځو پویری نو کامل هو د صبح <تصفح> یو اسباب لزو د مخکې تر دی یعنی د فرایض و سنن په فرایز او خیال او ساته د سنن او خیال او ساته د مستحبات او فوضه کې څو ساته کار او ساته د اصفاه او او د سوکره سره د بسم الله او نیت نن څنګه په بیل کیبل د یاه قبله سمخا د یا چې کاندونو قبله سمخا استقبال القبله دغه جنبه مو اسکی او اهم کارو استقبال القبله کې تبلی ته چې کمنو مخ تر شي دا ظاهري توجہ برابر اولو لپاره او قلبی توجہ نور سنا اولو لپاره د نور سنا چې کمنو اولو لپاره دا هیده لپاره یو چې کمنو مقارول برثارو یو چې هټی کمنو مقارربون پقرارو نڅې کم په شاعر کې اهم نه او تجلیا په مرکز دې هغه ترک په نهایت رسیدو الله رب ال عزت د جهاتونو متعالې الله رب ال عزت طرفونو متعالی شنو کوم ترکو نه پیجن په دنیا کې په شاعر الله کې د تور نه اعظم هغه بیت الله شریف چې تجلیا په مرکز تجلیات و برکات لو ماږي تمه کول در فرجو غړل حالت د علم او د قدرت کی علم او سکه قدرت کی پاره کی د ذکر او تواصل بیت الله کا فرض ده شریط د قبله معلوم او می او قادر او می په حالت د علم او د قدرت کی توجه بیت الله تر فرض ده کله علم نه معلومات وکي که سف نه د معلوماتو نو جه ترري جي توتهر ري ته مخک کول فره دي چې په خپل خیالله او په خپل ژونېغاالت باندې دی و چې دغه دا ده لکه فیله دا دهله دا ده دا چې کمنو دا فردي ایدا او قوت د آدم د قدرت کی تلکه قبله ته مخول باندې څنګه نه حاضر نه دشمن دی یا جګندو غاری کې ناز ته او مسته وړین مسته وړین بس په اول وخت کې وړه وخت کی کې او بیا چې ګاډې وړې راوړې نو کیږي بس او چې په اول څه نیت کړی راوټېم نیمه او چې کله دشمن نه وجهه خپل قدرت جهات خپل قدرت څه کوم طرف دې قادر دي هغه طرف تدي مخې اے نبا تو والله ختم وجه الله څه کوم طرف تمخې پر اس کې دې طرف نه د دشمن خطر را دې کدار څه مخې دې نشانه کې دې سونکی حمله وکي وجهه طرف دې مخې مل دم که سوکی داری دم که دا یو اصلا استقوان و قبلہ دا سکم دنو فرض دے و فرض دے سکم دنو کمونسکی دا دین حنفیت ابراہیمیت سکم دنو دا یلوی شعیرون دا که نبی علیہ السلام مخیمون ویلیو من, من صل یہ بلادرانہ اسلام کا شاعر کہ دا چې کمنه یو احما شاعر احم او عبارتو کې اهم عبادت صلات او شاعر کې اعظم نشیره نه هغه کمنو توجه لا بي تلاو هغه ترت چې کمنو بیت اللہ شریف تبخ قول هغه فرسلو پر. سو مست قبل القبلہ یا مکہ قبلہ پکب الله اکبر وایا دا مسله رشوه یع الله اکبر څنګه نو فرض ده دا روکن دی او په شرط ده دا مسله وی رشوه ان شاء صحیح ده کنه نیمه بوهرې پرځه په دې ځ باندې روکنو او سایره په دې ځ باندې فرضو داخل مننو ایمان سے ویلو چې یو دا حدیث سے جم محمد نبی علیہ السلام شروع کړی تکبیر نه یست پس ته والصلاه به تکبیر نه والصلاه جدا کړی تکبیری جدا کړی دے وذکر است مربیه فصلی نو وذکر است مربیه دا تکبیر دے فصلی منزه دې جدا کړی نه باندې وتا شرط کوئی روکو نه تا و استقبل القبلۃ فاستقبل صوبۃ الضلع فقدر تیراکم بار تشو الله اکبر وویک الله اکبر وو ی الله الکبیر وو ی الله الکبیر الله اعظم الله وجل دا امام سید طول جیدی ثم قرات ما ت ترما کران قران, قرآن دا ور دا را جنا چستان وی تارو دا مثلا څو کې د پیرو پر قران روا دا ثم فیرات حکم سره اسو سره کومو واجب دي سفر دي هغه رست راځین انشاء الله ثم قرات فاتحه کروا کومو قران ثم برکا رکو رکو فرض رکو باب راځي حکمت په اړه ذکر شي خاصه د نوینځواله صاحب موږ کې ارکان او جوارح و تازیم تازیم بالجوارح اغا غدری سیزو ندی قیام رکو سجدہ او پا دے کہ ترقید دا, دا ادنان اعلاتا قیام په خضو کی لگتنا دے بیا رکو و پسی لگت دیاتا بیا سجدہ پا کی رتور نسلا دیاتا دا پا جزائی کی مدے کہ ترقید دا, دا ادنان چاہتا آلاتا. ان شاء الله تورست دي نو تکرار پکېم راړې او ان شاء الله غو دې کې راځي سې کې خدای تري چې دې مدار تادیم بال ارکان عادیم بال جوارح د دې چې کمزرو عام سې نو قیام نه سم مار کا جا او رکو د رکو درستو حتا کثم ان راکعن رکو کې وخت تاسو سات شي څنګه بنه لگے چو مطلب من چې لري واپس کیږي نہ خجسته شي پټمائم شي پټمائم نارایته سم مرفع جسر او شتکا حت تاستوی اتاي من هر دي چې خبره برابر شي پس شي ولا برابر طول اندامونه زیاده لته شي ورستیږي تم مزيد جاسدې له لسه پس ته وملاغو او سم مزود حت تاثما ان ترتيب میدانو کې سجدا کوم کې یعنی خو خوله سجدا وکې په تینان ثم بیا څو څکا حتا قطع ان جالسن تر دې شي خو خوله کېنی لکه دلتایه دي چې تخصش کېنی ثم بیا څو بیا څو کا حتا قطع ان ساجدا تر دې شي میدانو کې سجدا کوم کې دا څو سمر کا نو شروع کې ترتیب یې کړی دې दा रुकू फ इत्मीनान कवल बय रुको नसर उचतवई औमा फ इत्मीनान कवल ब्यादा कौमीना द कियान न तजदीलात ल औ सजदा फ इत्मीनान कवल ब्यादा सजदा फ इत्मीनान कवल ब्या सजदा को इत्मीनान कवल दी सजकंदनो तजदील अल अरकान हुई दा मसला दा मसला मुलकब و تعدیل الارکان باندې امام بو یسوف امام شاتیر مولا امام محمد دی تعدیل الارکان تفرض وی امام محمد علا قولین دی تکندنو تعدیل الارکان تفرض وی مطلب کورو کوئی لنگ دا گوان ذر لو از از رو از رو از شو او زر فکت شو لا چې دکېم بستای ځمکه لور نه ما څه پر خو ورته تراره او جلڅه چې په اړه لا ګول نه و چې تاسو په څنګه تا غې پروتو نو داسې کو نه لا ګول ور بیا چې دې رسو لا روانته و ته پر دې چې مې تاسو په دې خبره ولاو ګندرو تر کې تاهیل له تر کې تاهیل نو چې امام یوسف وایي دا موږ نه دفارس پری افادل پارس پریو خودر منز شوی نه تل کن نشوی دا دلیل لیل آیا دا عادیث دا رسولی دا نو کنی خلس ایلا بولو خلس دا که زن رو راو سن راو لیلی پا اخف افصالات دا بوز که سم لند لند کڑا لگا درازی تیستیو بو ریگه نو اوی چې دا فرضي ما سر څه امام یو وستا څه دا فرضي او د چا نه پاتې شو مونږ د چې فرض پاتې شه یو مونږ باندې فرهم تعالی او محمد رحم الله علیه او صلی الله علیه په ځا بي زانه چې دا چې دی نو دی قاعده لږه څه دی واجب اور واجر دی د زئی دیوان شاہی رحمت الله تعالی علی محمد صلی الله علیه و سلم د خدای د حیثی چه فصن ل فینا کلم توصل دا تاسو سره نه تاسو زده پر سبیا شوګہ دوباره پکړل نومندې شه تا دی لوه کار پات شي مونږ نه شه دا غېدلی ایمان ابراهيم الله تعالی دا غېدلی قران کریم آیات ته ير کاو وجدو ور کاو پژ اور رورکو باې سر راغلی دی کم راغلی را خاص د کې رابل لا دی نه هم پېژنو هغېبانې به طرریقت پر زییت په خبر و زیارت کو ن به طرریخه پر زییت زیارت کوولی ن دو دلیل د هغې پوم دا وایاست دی روایت ایت کې او ایت راغلی او نبی علیہ السلام دوتا بیلو این ان تقصت شیئم من صلاتکا فقط این ان تقصت من هادا کتار دینا تشیر سکو کمکو این تقصت من صلاتکا ساد مجرد و کمیه و این ان تقصت منها این تقصت من صلاتکا فردینا تا تشیر کمکو دا به د مطلب مونځ او شو خو دمونس کې کمیسه شوموننس کې کمی را دریم دد دلیل دی نو سلا ته السلام حرمې دي لا کو چې اوس لاته لا تزرو صلاه لا تزرو صلاه تورا جن الله وفي فيها شکم موسکی داونسو داونسکا چیکی جنا رسول نبی عليه السلام فرمایلی ہے خاص طور اس طرح من میں یترا کو من صلاتي برترینه سرهکه کومه دا سړې زمونځ نه کوي په دمونځ لا غلا کوي کنه مونږ د یو څه کوي خلا ته کوي مونږ ته وغلا کوي پنځم دلیل چې تا دین له سمانی نه سمانی نه سمانی نه په لکې کی دوا مول فعل دا څه او الامر بشه لا يتزید دواما صحیح اگران الامر لا يتزید تقرارا ولا يحتمیلوهو نو ارک و الاس جدو کی تمانیلت ننه مامور نو کوشش دسلی مامور زگایی که تمانیلت انم دو دوام ننه نو دعا ایزا دلیلو ذل ذوی چې بل کوم لږه هم قایل یو چې فاصول نه فاین نه کلم تسلل دا واجبو او چې واجبې پرخودل واجبې پرخودل هو چې واجب چې په مسکه فادي شي فداه کمندرو کراحت تحریمی دی او او کوم صلاته اودیت مع کراحت تحریم تجب اعادته دا مقایده کم مونس کی کراحت تحریمی ارتکابو شو تو پو وقت کدن ندن ندن دا اغی اعادا واجب ده اغی اعاده واجب ده دا, دا موند دو دوباره کوي سکتا دا واجب پاعتی کری دی اگر باتا پتر سجدتا و اشتاو کنشتا دا مصاله دا زن اگمه ویلی نشتا بے که په و وانده کنس پورا کی امام ای کرخی زنه نو زګرفی چې د تاسو وینښته واجه دا چې دا تعظیم لارکان دا واجب لزاتیه دي دا واجب لغیره دي د رکو د تجدید اتمام لپاره ده څه دي دا واجب دي او چې کوم واجب لزاتیه وي بونس کی چا په دې شنو په سر راځي چې تاسو راځي واجب لغیره دي په دې سره چې تاسو راځي او کراهت تحریمی راځي په وقع کدن د دن نه م دوباره به کار دیمون دوباره سر دی په کار دی د دو ووج نه دې ډېر خیال تااصل په کارې دا خو د دلالو د لحاج د ووجه احنا په ځ ل چې دا واژب شوفره شو ګنیو د احنا په پهنی په واژب کو په فرو کې من حیصلعمل فره شته په من حیتې ر سرې فاراخ دی من حیصلعمل فره دست واجب فاعمل کی دا شدیل اگرچا پشاندی فرض و پشاندی و چون کی سوافرس و استلال واجب به بچاقی و تصوی فرض و تاوی حبر وانی پوری گی کنا ربی و جنر ردیل خیان ساتن وقع دی تعدیل الارکان دی کی کانسیشن نشتا فتیم لوی مختصر وقتی نقیر اکی کانسیشن شتا دستورت نبا فزایبانی علم فرکی فو اے خیر خبره پ شوي که نه په تخفیف ک پههری شو کې سابت دی او تففیف ک روکو شو نه دی خبرهپور شوي کت کې تففیب وکه که نه هغه لنډو د خیر دی خبر رو پوور شوی او لکه خیر د م پرې د لګه پېزول پون واسه دی مد دی کا پېنزول ی کوون له درې ته اوس د غجر یو تهسهکهه راو کوکه لکه دغ کې شته شروپورس اجداء کہتا ناقاراکا ناقرب دیک دا توم گیم نشتا دا توم گو اجازت ہو نشتا ہاں تک تا اور د شفی نفل کائی اللہ علی کی تکم نرے یو لزل سوائی سبحان ربی العلا وائی سبحان ربی العظیم وائی جو فرض موس او مقتدیان را کائی خیر دا دریز علی پیز زلی وائی و داما داما سمان سمان سمان و لکب وای زمان دریز علی وائی پیز کیتي ستړوي غننه زه مو سهيله مه موږ ته تاسو ورغې شاو او درې دري یا شو دا اهمه خبره دا چې په زرمه مطالعه تعدیل ورکان دا دې خپل په خیال سوته ستاسو زری اکران نه چې ګمچړي اداهې دومره تربیه د اوسه او پیه نديرا کومه زموږه مو وشي دره وای نه و ها بیا رفت کد پریت درشی سمارفا نوارپتی رانی دیمیتی دیپتی سمارفا جا صلوشت که ها تا ستما اینا سا جالیسان تا ستیش کینی تو جا ستشی کینی دبی دینا جلسه استراحات ممت وعی وصیم وائی وفی رواز ان صم مرفا حتا تستوی قائمات اپرا جاتو سدنگری ویعت لی جدالو پیس جین سر وچت کا حسن دیشی نی قدرے گی دبل کی رائلو سجین سر وچت کا مکین ہے لگ حتا سد مہن نا جائے جلتا استراحت زلے سے کمدرن رو دې راته درې مڕکات سره راکاتي زمونځه اړیږي چې ګډبنو چې دو کې دې روط ویاله کینی دڅشي کې دې لوګو دکړې او سبحان الله به او بیا فلسي دڅشي فلسي دې دجنه ته استراحت وې حرکت روپو له ستلښې وې دمو دیو او جرسي استراحت راځي دا شواکو بریده مسته حاضر د احنا په کونی مخروه ده تکنو په کونی څه مخروه ده احنا غو سره په دې دلې لري جرسي استراحت ریواز څنګه نه احنا غو سره لري دنت خدای وې دادی سرہ شوافر سردہ دلیلی احنافو ویو دکا دلیشن آتا سیچلے وکی سو انسو مرفات آتا ستویہ قائما اس دوکی انہیں گودلیگا دون دلیل ابو غرز اللہ تاہو روایت تے نبی السلام خانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ین حضر فی صلی اللہ علیہ تاسو څنګه غواړئ چې ورته وویلاره وکړم؟ په دې اسلام باندې او غره زانو په دې زورو وروه درېږو. ورته څنګه ځو؟ چې څنګه ولاره راغیږي زورو په صفه کو. ما تاولې وې نه یا نازو اجازه د زورو قدمه ای. د ماجریمزې د لارې په کالکلې نه غو پرمایلې چې وقاله علیه عليه العمل عند اهل العلم. د اہل علم و عمل پر دیر ہے دا اہل علم و عمل پر دیر ہے مصنف دیبنی بی شعبہ کی آگئی کے دیبنی محسوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریویت تے شان ناو کان این حضر فسکلاتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربکشان ناقل لے اور مصنف دیبنی بی شعبہ کی وہی صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم ینهزونا فی صلاتهم على صدور قدمه ټول صاحب بدرشان سیدنا پس نیسکی دل فارسی دل کناسل وانا کناسل وجه بدنونو 12 رکات کے بدرے 12 رکات کی پریوادی ریرتنا اصحاب گندنو اغا نا کلکڑی اونا کل کړی دي تدیر و 12 احناد ذکر کې حتا تسو ان جالسا سیدار زم رکات طریقې خودو او اجمال راغله په زم رکات کې وږي سجدې په تسشي کېني زم ته اجمال دې کوم راغله ذکري ور په سير واع تي دي و سير واع دې سومرفاعه تا ته طبيعه په یو ځل کې ودا دوه طریقې خو نه خبره پويږي او څوکمور راتلو کېد نبی له سلام نه جل استراحت نقللا د هغه د انځر د حالت ته نبی له سلام د بیمار او د بیمارې په حالت کې کړه عذرن سجده کې لکړې شي او لوق په دګه کې شي کیږي د موتاو کې اوس شي فاسې نو خبرونه ده اعضاء د وزن ده ولکدا مستقل مستحب ندی مستقل شنه تا ندی تا تیم ابو داود روایت نقل کړلې چې فلما بعد رسول الله صل صلی الله علیه وسلم تنبیری سلام په بدن کې چې لوځه پراري نبیری سلام به یې لکې تاسو یا به لکه کې را کې تاسو نو او که ساهورې بعدان کې ساهورې په قبلي جلسې استراحه کې چې مصاله ښه شوه او کله چې له ساعت تدریس سبحان الله نه کم تدریس سبحان الله نه کم یو څلېټه کنده ورو برې رات کې غلط شو کی نه شو او زوړیا ته شو 파رس به بیا به څه دتاوه نشته زګدار ډیر تاخير نه وي او دا جل جلسته استراحت شواسي او کول لرې رزي دوجنه دې کې واسي دتاوه نشته که دروغ وره الله نه زیات شوه کیر بیا تاहीर په قیام کې را دي او پرځ د پرځ په تاخیر او د پرځ په تاثیر وجہ سدهو سکی راځي ما ورسره نه شي څنګه دا او تاسو ټول یاد دي تاسو تاسو د خلک د خپل تاس درواج دي ګیرې دا اگر ماشاءالله تاسو دې 15 امامان کو توایو کلاک موحققینو کوم محققینو توایو ارښتیا نه دا پرځ له درنی او په خامسې کې ټکو مغد کتاب دی آثار او سنن وايي کې د ټولې رندینه ټولې مسالې په ریکشته کې ثم مرفاع اوس موږ له عمل ضرورت څه پر سينه آیات نو ثم مرفاع تاسو د ثویه تایما ثم فرض الکه په صلات کې كلها یاده څه ټول مسکی قوا دا یو را کچری وروهم یاده څه ټول څه قوا دا الکه په صلات کې عن آيشة رضي الله تعالى قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم يستطفح الصلاة بالتقمير نبي عليه السلام مجد تقمير شورو قو نام صلاة الرسول وقل أطا الحمد لله رب العالمين نبي عليه السلام مقل أطا الحمد لله رب العالمين شورو قو ديكي يوم صلى الله تعالى وقال سوئي لك بزعيكي كالحمد لله السورة دا بسم الله سره تسمیه دا د فاتحه نجوز دا وګړه شته وګړه د کوفیانو د مستریانو اختلاف پکشته به زړی شریف کی اور را د کوفی سره او را د بصری سره موږ اورال کوفیو په بسم الله الرحمن الرحیم د جزئیات مساله نه زونو ننکلی بسم الله الرحمن الرحیم الاغوه ده سورة النمال ده بسح الله دادو قرآن نجوز ندا دادو قرآن نجوزو ندا سکومه ده سورتونو بسر کراگلی دا دادو قرآن نجوز ندا ده مذب ده ده احنافو اغوی لا علا التعین ده یو سورت نجوز داد و ده هر سورت نجوزو ندا دره مذب ده احناف شواسی عوضی شاقه اوی په هر سورطنه چې کوم نسته دا جُز هر سورطنه جُزدا بیا راځي د ټلاب ځان لري ویلي ګومي چې دا مستقله آیات ته کسر د ما بعد مثلې آیات هیڅ څه څو تکرار کوو نو څه چې دا بسم الله الرحمن الرحیم مستقله آیات ته او کله راوړات آیات تر ادرښت کې نو څه شي اا شي په یوم و صلاد مذ اب په کیداله چې دا هر صورت نجرو نرا د یو صورت نه لاله تعین صدا جزړه لاله تعین لاله تعین جزړه فدې وینه چې قرأت شروع کې په احناد په جهر تسمیه نه وي ځکه دا الحمدلله جل نعم شو عارفين جهر بالتسمیه قایلی هغه جهر بسګی تسمیه هغ وي چې بسم الله الرحمن الرحیم فتحسته فتحح وایي په جار بسمله هم شو وایي په جا وای کوئی که نه پهجار دی وایي پهد کې احنا په سره د لایل لر دي ډللي والقع ته بیا الحمد الله رکبل عالین ک په کم دا الحمد الله راالین نه شروعي نارست و قرد کیون دا مسئلہ بھی آجی کر گئی و دا بغر رضی اللہ تعالی روایت تے او عمر تو لگا قرد دا الحمدللہ رسول و کاؤ او جاہر د تسمیہ بھی انتوں یا روایت کراری لی دی ناروی خبر واحد دی او په دې تفصيلي روایتونو باندې هغه وخت کېدلې نشي داګه دا موزه حادثه 1300 کوم دنو اهم حادثه ده هغه ک نبی صلی الله علیه وسلم یې ځانسی کړې وی هغه تعلمه چې ذو الحمد لله مخکې توما بسم الله و دا مو خپله مساله چې پرموذ او تسبيح 57 احنا په پرکاته اول کې وایي څو کې وایي رکعت یو والی کې شواطي وی بهر رکعت کې ډېر خو به مزه احناف څخه موالک وی نه بتعوذ ته لب تسمیه شته دا فریضه دي چې نه قرآن نه روان وي بتعوذ او تسمیه بلکې علی السلام لن قائل نه بتعوذ او تسمیه احناف وی اول رکعت کې وصول وی تاوز ہوئی تصمیح وموئی اچھا خیرت پر الحمدن شورو کی بل رکعات کے بعد بسم اللہ ہوئی ومعزا او الحمدن با خیرت پتیز سکی شورو کی بسم اللہ ویلسی دی نو قائد سمسلدین سب رحمه اللہ تعالیٰ صالیق کی ذکر کری دی کہ داد اکم دنو زنو والت واجب ہوئی لی دی دنو والتسوئی لی دی واجب ہوئی لی دی وي جغور پهدي وي چې سنت په س نو د پ فژ نه دي په سنتې سري مو ق ل او موسکې اوقی ایاممي ایمان به بسم الله ووي په په جارې نووي ند ووي او الحمد نه به وپېوررکه تر حمد لا را من وکان احنا په سره په دی د چې دا بسم اللہ دے نفیوز نظر داو کار سورتنا نفری دیر دی سورت ابارک اللذی و روایت ام دے سفاتحی و علام دے ختمت سولا تبینی و بین عبدیم دے دیر دی و القرط بے الحمدللہ رب العالمین و کان ازارکا در رکو طریقہ مستقل را رواننا و دلدہ لاندالچ رکو کی و حلقل پلینی ملادہ سر ملاد ناو پیو سید بانگی پیو سید بانگی سر وقت اکینا چملہ اوچتا کی او نو سر برا کئی داسی نو سر تکی برا کئی نا دعا محالتونو خبر را عوضر داننسی او سویتو رو جوی عوضر داننسی چملہ نو اوچتا کی نا نکا غلط سر اوچت کنسو خبر را پهکان زاره لم یو بس فر را او نوبی سلام به نه ک کو نه چخ سره نه ک کوولم یو سو ووي بهو او نه به پر ولاکنې ب نژالیک ما ته و زمونږ اد واللهې غریې رحمد کې چې مون ب پهمون باوززو راهغ به ګلس را ورو زمون په لا با نبیو کېخواو روپو به داسې کوي چې دک جلله د را به لا با سوو چې چېي اصللا نه اوګوږی زملا بالکل سیدی لګل بالکل صدا دې کوم ډول ضروري خبره ش برابرې پلار کې بے زالک دانچر مو ضروري ده اگر مولیاں په مسکلې لپاره شي دانټیکو دې زیرو زا دینل کې ډاتا کو زیرو زا کېد کیږي پر کانې زار فارا سو مرکو او کانې چې را پورته کې څارګر وکو نا لمیا جو سیدبه نه کولو یعنی دې رکو نو و سیدی روکونا پیدل ونو تا باندې روکونا سره راغې قیام له او بعده به او حتا سې قائم وختانه ظرفه راسه من سجده لمیوځي حتا سې جالي سنجل سره کوله وختانه یو کول شي په لږه رکعتو ته تحیه او نبی اسلام په هر دو رکعتو کې تحیه ده هر دو رکعتو کې څه ده مطلب دا دی چې دوه رکعتوبسه کې ناشته دوراتوبه سری کیرا استلی دغه د کندرو کې را استلی د دوه کې بچینی خوسته با وتا شو چې بیا راځي خدای او ته کې عاشق خبر دغه راځي د وروګي د تر کې وداله برکار شي وقانه یقول فی كل رکعتین التحیات پیار دغه رکعتونو کې تحیهات وکان یفرشوریج لوړې وې سره وېشوریج لوړې یمنا نبی اسلام با خایس ځثا او ما تا کړه او خایس مې وودره ولا مې خو به ناتې صحیح ورګا داګه په اورېسته کړه او خایس خو دې وودره ولا نو به خاصه و وسو کی کی دا عام حالت وو عام حالت مواله دتورق کایلی بالضبط دغره پیو طرف ته سګي او باسي دغره پیو طرف او باسي وبکو ناجيباندکيني زمما ده بعد قراته ولغي دا توورښت موالک د دې غاېلې شواطي څلو رکات دي مزري په باور رکات کې دې غاېلې چې ناس ګول یو نه استرا شو یو سرا او ته ذم رک... را ذم قاعده کې څلورم راکټ کې د څوارو قاعده لې احنا څلې قاعده احنابو یو ښه وای ځانې آزاد ځانې ښه وای ځانې آزاد ځانې قاعده دا غره چې استراجه او یوسره اوس شي ماظبلیوم نا هم په قاعده اوله کې هم په قاعده ثانیہ کې دا دې ګمره څه شي دا قاعده قانون داري دادے البتہ دا آرے اگیی چرچ پرک دے یا تم تلیγά را بیا توورکو کی در تورپوں سننہ سے دا ففتت تی دے تورپ ک 1952 کاریدا جان لی او تورپو جان لی آزار جان لی در آزار و آرہی کاریدا جوڑی اگی تاوی جا آزارون و قلیم جوڑوگی دھونے بندی گانو دا وہ آزاری پاکوکو و کعبرگرام کی ناظر خای پا سم لولا او گس اخپا او دراولا منس کی ان شیخ سب تشاعتن آستو تاکہ اصطاد رسانی سب کی شیخ سب و او هغه مخ کیو او آغا خائق پا دیم او درو باتا ان شیخ سب تشاعتن آستو شیخ سب منس خاتم کو ما توئی دا مقتدی دی پو یاکا او ماتی اغب او ماتی وی می دا او ماتی دی سکا پو یاکا ما دا اوومتی د پو د چې داسېنی نو تورک دی کوي که نه توپ بیا سکن نه دا خللااف چې دا طریقه نه شته بیا د توو کې خیر دی که توک نه نو بیا چې د سن کولی شيي په لکه تو په تو یا که تورک کولی شي نو بیا هغهه کوي نو دا اوروو م یو وکه د خپل کې س ورځې صدقې نبيارسو کې تورم دوار طرفونه خېره وبسي او کې او کانې افریشره لوري سره وایي د صبر لوري ومنه وکانه یا نه وقته شیطان ونه او نه او منو به کوله ايې پرې سره رجلو دې رايي شهوار کیږي ګندنو سره په پل څنګهلې یې تراس استادو مشانه قرهولو ده چې دا چې ګندنو جرائے سنگلی خوری کی مطلب دا سے کول نے دی بکار پومنس کی اللہ چون نے کہا سنگلی خوری کی سر پکی دی زائی کی چیزی حبر وانے پور سے دا نے دی کول بکار دا میں افتراشتے چیزا سنگلی رسا سر ہو لگئی زمک کے سر بنے لگئی سنگلی اوچھتے ہوئی دی زمک کے دا میں آرام اور افتراہت خارون نے دی نمس کی بدا نہیں کی آئی افتر شر رجل زرائی افتراشتا گو مکار افتر مص نبی علی السلام و موز بسلام ختماؤ دا و سلام تکم دنو مخی تیرہ شوید و تحلیل و تسلیم او کار احسن و صلات و تسلیم موز بسلام بانی تکم دنو ختماؤ و نبی حمید سعیدی